4 жовтня, геть незрозумілий для мене сеанс терапії. Штраус теж нічого подібного не очікував і був дуже здивований. Те, що сталося, я не наважуся назвати це пам'яттю, було фізичним досвідом або ж галюцинацією. Я не намагатимуся щось пояснити або витлумачити. Я просто зараз. Запишу те, що відбулося. Я був роздратований, коли увійшов до його офісу, але він вдав ніби цього не помітив. Я відразу ж ліг на кушетку, а він, як зазвичай, сів збоку і трохи позад мене, аби я його не бачив. Він став чекати, поки я почну ритуально виливати на нього всю отруту, що накопичилася у моєму мозку. Я подивився на нього через свою голову. Він здався стомленим, млявим і чимось нагадав мені мета, який сидів на стільці перукарні і чекав клієнтів. Я розповів Штраусові про цю асоціацію, він кивнув і став чекати, що я скажу далі. «То ви теж чекаєте на клієнтів?» – запитав я. Ця кушетка у вас доволі схожа на стілець перукаря, тож якщо ви хочете вільної асоціації, ви можете відсунути свого клієнта назад, як відсовує перукар, аби намилити йому обличчя. А коли мене 50 хвилин, можете знову нахилити стілець вперед і дати клієнту дзеркало, щоб він міг побачити, як змінився зовні, коли ви... Поголили і підстригли його я. Він не сказав нічого. І хоча мені соромно було глузувати із нього, але я чомусь не міг зупинитися. Потім, знаєте, пацієнт буде приходити на кожен сеанс і казатиме «Зніміть, будь ласка, вершички моєї тривоги, або не обстригайте моє супер-его надто коротко, якщо ви не проти». І... «Може, він навіть попросить, щоб ви намили його е яєчним, тобто я-шампунем, отак?» «То ви помітили, як послизнувся мій язик, докторе?» «Зазначте це, будь ласка. Я сказав, що ви намилили мене яєчним шампунем, створеним для того, аби намилювати яєчний і я слова близькі. Їх легко переплутати». Чи не означає це, що я хочу відмовитися від всіх своїх гріхів, відродитися? Може це якийсь баптистський символізм? Чому ми не надто коротко стрижемо? Чи ідіот цей наділений під свідомістю? Я говорив усе це, чекаючи якоїсь реакції, але він лише трохи змінив місце на своєму стільці. «Ви не заснули?» – запитав я. Я слухаю, Чарлі. Лише слухаєте? Ви ніколи не сердитесь? Чому тобі хочеться, аби я розгнівався на тебе? Я зітхнув. Штраус сидів незворушний. Я хочу вам дещо сказати. Мені набридло й остогидло приходити сюди. Який мені сенс продовжувати свої терапевтичні сеанси? «Ви знаєте, так само добре, як і я, що зі мною станеться?» «Але я думав, ти не хочеш зупинитися?» – сказав він. «Ти ж хочеш продовжувати? Хіба ні?» «Це все турня. Марне витрачання мого і вашого часу!» Я лежав там у тьмяному світлі і дивився на зображення квадратів на стелі. Звук не проник ні кяхлість тисячами крихітних дірочок, котрі всмоктували в себе кожне слово. Звук помирав живцем у маленьких дірочках на стелі. Голова у мене стала якоюсь неймовірно легкою. Мозок був порожній, і це було незвично, тому що під час терапевтичних сеансів я завжди добував із себе велику кількість матеріалу, про який Цікаво було говорити. Це були сновидіння, спогади, асоціації, проблеми. Але тепер я почувався ізольованим і порожнім. Лише незворушний штраус сопів позад мене. Я почуваю себе дивно, сказав я. Ти хочеш про це поговорити? О. Який він розумний, який делікатний, але якого біса я стовбичу тут, коли мої асоціації втягуються у маленькі дірочки у стилі і у великі дірки вух мого терапевта. Я не певний, що хочу говорити про це, відповів я. Я налаштований до вас дуже вороже. І я розповів йому те, про що думав. Я не бачив його, але знав, що він киває. «Це важко пояснити», – казав я. «Раніше таке почуття навідувало мене раз чи двічі, і відразу по тому я втрачав тяму. Дивовижна легкість, все напружене, але моє тіло холодне і затерпле». «Розповідай далі», – його голос пролунав на межі від збудження. «Що іще?» «Я... Я не відчуваю більше свого тіла. Воно затерпло. У мене відчуття лікарю, що Чарлі перебуває зовсім близько. Мої очі розплющені, я переконаний, що це так. Я не помиляюся?» «Так, вони широко розплющені. І я бачу... Я бачу блакитне сяйво, що пломеніє зі стін». І я бачу, як стеля скручується у мерехтливий м'яч. Тепер? Тепер вона підвішена у повітрі. Світло. Воно тисне мені на очі, пробивається у мій мозок. Все у кімнаті розжеврілося, розчервонілося. Мені здається, я пливу. Вірніш, я збільшуюся і зменшуюся. Але, але мені не треба дивитися вниз, аби я зрозумів, що моє тіло і досі лежить на кушетці. Скажіть, це галюцинація? Чарлі, з тобою все гаразд? Чи не це описують у своїх творах містики? Я чую його голос, але не хочу йому відповідати. Мене дратує, що він тут. Мені треба не помічати його, бути пасивним і дозволяти йому, хоч би що це було, наповнювати мене світлом і всмоктувати в себе. «Що ти бачиш, Чарлі? Що з тобою?» «Я лечу. немов листок, піднятий потоком теплого повітря. Атоми мого тіла дедалі швидше розлітаються у різні боки. Я стаю легшим, менш скутим, ширшим, ширшим, аж доки не вибухаю і не лечу до сонця». Я універсум, що розширюється і випливає вгору у мовчазному морі. Спочатку маленький, обмежений тілом, кімнатою, будинком, містом, країною, аж поки я розумію, що коли подивлюся вниз, я побачу, як моя тінь вкриває всю землю. Я легкий і нечутливий, стаю дедалі більшим і лечу. Лечу крізь час і простір. А потім, коли я знаю, що зараз проб'ю кору існування, як летюча риба, що вистрибує над поверхнею моря, я відчуваю, як хтось тягне мене донизу. Це мене роздратувало. Я хочу скинути його. На межі злеття із всесвітом я чую шепіт навколо гребенів свідомості. І цей слабкий ривок утримує мене біля скінченного і смертного світу внизу. Поступово, коли хвиля спадає, мій розтягнутий дух знову зменшується до земних вимірів. Я волів би втратити себе, але мене силоміць тягнуть донизу. Знову до себе. У себе. І таким чином я знову опиняюся на своїй кушетці, прилаштовуючи пальці своєї свідомості у рукавичках моєї плоті. І я знаю, я можу поворухнути пальцем або кліпнути оком, зробити все, якщо мені захочеться. Але я не хочу рухатися. Я не буду рухатися. Я чекаю і лишаюся нерухомим, пасивним, Хоч би, що там означав цей досвід. Чарлі не хоче, аби я проколов верхній шар свого розуму. Чарлі не хоче знати, що лежить навколо. Чи не боїться він побачити Бога? Або, може, не побачити там нікого? Коли я лежав там очікуючи, настала мить, продовж якої я знову став самим собою і знову втратив будь-яке відчуття або сприйняття тіла. Чарлі потяг мене вниз, у себе. Я дивився всередину, в центр свого неведющого ока, в червону пляму, яка перетворилася на квітку із багатьма пелюстками, мерехтливу, рухливу, люмінесцентну квітку, що лежала глибоко в самому осередді моєї підсвідомості. Я згортався. Не у тому розумінні, що атоми мого тіла наближалися один до одного і ставали густішими, а у тому злеті, коли атоми мого тіла зливалися у мікрокосм. Я переживав нестерпний жар і сліпуче світло, пекло в пеклі, але не дивився на світло, тільки на квітку отраз згортала пелюстки і перетворювалася із багатьох на одну. І на якусь мить мерехтлива квітка перетворилася на золотий диск, що крутився на ниці, а потім на мерехтіння райдух. А в кінцевому підсумку я знову опинився в печері, де все було огорнуте тишою і темрявою, і я плив у наповненому водою лабіринті шукаючи той із його напрямків, який міг би прийняти мене, обійняти мене, всотати мене у себе. Із цього, Либонь, і треба почати. У глибині, найтемнішої із печер, я знову побачив світло. Воно було тепер крихітним і далеким, ніби, ніби побачене крізь протилежну лінзу телескопа. Блискуче, сліпуче, мерехтливе, і знову схоже на квітку із мерехтливими пелюсками. Лотос, який обертався і випливав на поверхню несвідомого. На початку печери я знайду відповідь, якщо наважуся повернутися назад і поринути у залитий світлом грот позаду. Але поки що ні. Я боюся. Не життя, не смерті, не небуття. Я боюся розтратити все це, ніби мене ніколи й не було. І коли я починаю просуватися крізь отвір, я відчуваю, як мене стискає і проштовхує немов хвилю до входу в печеру. Отвір надто маленький. Я не можу проштовхнутися крізь нього. Але раптом моє тіло починає дряпатися об стіни і знову, і знову, і я опиняюся перед отвором, де світло загрожує випалити мені очі. Я знаю, що зможу пронизати пелену, яка вкриває це священне світло. Воно настільки сліпуче, що я ледь можу витримати. Біль, якого мені ще не доводилося долати, і холод. Нудота і гудіння над моєю головою, котра б'є по ній немов тисяча крил. Я розплющую очі, засліплені нестерпним світлом і кричу пронизливим криком і весь тремчу. Я вийшов із цього стану, відчувши, як хтось торсає мене за плече. Це був доктор Штраус. "Слава Богу", сказав він, коли я глянув йому у вічі. "Ти налякав мене". Я похитав головою. "Зі мною все гаразд. Я гадаю на сьогодні досить". Я підвівся на ноги і похитнувся, коли опинився у вертикальному стані. Кімната здалася мені дуже маленькою. «Я думаю, не тільки на сьогодні», сказав я. «Більше таких сесій мені не треба. Я не хочу більше таких видінь». Він не дуже зрадів, почувши мої слова, але не став переконувати мене змінити думку. Я одягнув пальто, і вийшов геть А за спалахами полум'я Для мене лунали і лунали слова Платона Люди в печері сказали про того, Хто вийшов назовні і повернувся, Що він залишив зовні свої очі П'яте жовтня Друкувати на машинці мені стало важко, а думати під час магнітофонного запису я не вмію. Я відкладаю цю роботу майже на весь день, але знаю, яка вона важлива і що я повинен виконувати її. Я пообіцяв собі не сідати обідати, аж поки не напишу, що завгодно. Професор Немур знову послав по мене сьогодні. Він хотів, аби я прийшов до лабораторії для кількох тестів того зразка, який звик робити. Спочатку я вирішив, що так і має бути, адже вони й досі мені платять, і для них важливо мати повний звіт експерименту, який вони здійснили наді мною. Так коли я приїхав до університету Бекмена і пройшов крізь усе це разом із Бертом, я зрозумів. Цього для мене уже занадто. Спочатку це було випробуванням лабіринту із аркушем паперу та з олівцем. Я пам'ятав, як швидко навчився це робити, коли змагався з Алджерноном. Я не міг не визнати, що тепер мені стало важче розв'язувати проблему із лабіринтом. Берт простягнув руку, аби взяти аркуш з моїм малюнком, проте натомність я порвав його і пожбурив до сміттєвого ящика». «Не треба мені більше змагань у лабіринті! Я потрапив у ньому в глухий кут, з якого вже ніколи не виберуся!» Він злякався, що я зовсім відмовлюся від тестів і спробував мене заспокоїти. «Усе гаразд, Чарлі! Ти лише навчився сприймати це легко!» «Що ти маєш на увазі під «сприймати легко»? Та ти не знаєш, що це таке!» «Ні, але я можу собі уявити. Повір, ми всі дуже переживаємо». «Но то й переживайте собі, а мені дайте спокій!» Він був спантеличений, і тоді я зрозумів, його помилки у цьому не було. Я поводився із ним просто погано. «Пробач мені, я не хотів тебе образити», – сказав я. Як взагалі твої справи? Ти завершив дисертацію? Він кивнув головою. Якраз передруковують. У лютому я отримаю звання доктора філософії. Молодець. Я дружньо поплескав його по плечу, аби показати, що не гніваюся на нього. Тягни свого воза і далі. Ніщо немає такого значення, як освіта. Забудь, що я казав раніше. Я зроблю все, що ти хочеш, тільки окрім лабіринтів. Їх мені більше не треба. Немур хоче провести тест Роршаха, Хех. аби поглянути, що відбувається в глибині, і що він цікаво сподівається там знайти. Певно, я здався йому роздратованим, бо він відступив. Ну, зрештою, ми не зобов'язані це робити. Ти приходиш сюди самохідь, якщо ти не хочеш, гаразд, гаразд, роби свою справу. Діставай карти. Але не кажи мені, що ти з'ясуєш. Він не мав наміру казати мені про це. Я знав достатньо про випробування розшаха і розумів, Головне не в тому, що ти бачиш у картах, а в тому, як ти на них реагуєш. Чи ти бачиш там цілі картини, чи лише їх частини, картини в русі, чи нерухомі постаті, чи дивишся ти на кольорові точки, чи не звертаєш на них увагу, чи у твоїй свідомості виникають суцвіття ідей, чи тільки декілька стереотипних реакцій. «Ти нічого не довідаєшся», – сказав я. «Я знаю, що тобі треба. Знаю, які я повинен мати реакції, аби створити певну картину свого мозку. Я повинен лише...» Він дивився на мене очікуючи. «Я повинен лише...» Потім мене наче знову щось вдарило кулаком по скроні, і я відразу забув, що повинен робити. Враження було таке, ніби я чітко побачив власну поведінку на чорній дошці свого розуму. Але коли я обернувся, аби прочитати її, частина стерлася, а решта позбавлена сенсу. Спочатку я відмовився повірити собі. Я із панічною швидкістю переглянув карти і не міг видобути із себе жодного слова. Я хотів роз'єднати чорнильні плями аби надати їм реальності. Десь у цих плямах були відповіді, які я знав лишень одну мить тому. Вони були не у чорнильних плямах, а в тих частинах мого розуму, які надавали їм форми і значення, які проектували на них мої малюнки. І я нічого не міг зробити. Я не міг пригадати, що мені треба було сказати. Усе... Зникло з мого мозку. «Це жінка», – сказав я. «Навколішки миє підлогу. Тоб, тобто ні. Це чоловік, який тримає ніж». Я знав, що кажу нісенітницю, і швидко перемкнувся на інший напрямок думки. «Дві постаті, вони тягнуть щось, схоже на ляльку, і кожна із них тягне так, Ніби вони хочуть роздерти її навпіл Хоча... хоча ні Я хотів сказати, що тут два обличчя Які дивляться одне на одне крізь вікно і... І я одним порухом змів карти на підлогу І підвівся на ноги Досить більше тестів Я їх не хочу Гаразд, Чарлі, гаразд Ми на сьогодні зупинимося. Не лише на сьогодні «Я більше сюди не прийду. Усе, що вам захочеться дізнатися про мене, ви дізнаєтеся з моїх звітів. Я не хочу більше бігати лабіринтом. Я уже не морська свинка». «Я виснажився. Я хочу, аби мені нарешті дали спокій». «Гаразд, Чарлі, гаразд. Я тебе розумію». «Ні, ти мене не розумієш». Тому що це відбувається не з тобою, і зрозуміти це спроможний тільки я. О, ні, я тебе не звинувачую. Ти мусиш виконувати свою роботу, здобути звання доктора, і можеш не розповідати мені. Я знаю, ти хочеш здобути його задля блага людства. Але при цьому ти мусиш жити ще й власним життям, а ми з тобою перебуваємо не на одному рівні». Я проминув твій рівень, підіймаючись нагору, а тепер я проминув його, опускаючись вниз. І не думаю, що мені пощастить піднятися на нього знову. Тож давай попрощаймося тут і тепер. Ти не вважаєш, що тобі, що тобі треба порозмовляти із доктором? Попрощайся з усіма від мого імені, гаразд? Я... Не маю бажання знову бачити когось із них. Перш ніж він встиг сказати щось іще або ж зупинити мене, я вийшов із лабораторії, сів у ліфт і востаннє покинув університет Бекмана. 7 жовтня Штраус намагався побачитися зі мною сьогодні вранці але я не відчинив йому двері. Я хочу тепер лишитися наодинці із собою. Це дуже дивне відчуття, коли ти береш книгу, яку читав, якою втішався лише кілька місяців тому, і дізнаєшся, що нічого із неї не пам'ятаєш. Я пригадую, якою чудовою здавалася мені творчість Мільтона. Та коли я взяв його втрачений рай, то зміг згадати лише, що в цій книзі Ідеться про Адама і Єву і про дерево знання, але тепер до мене не доходила її суть. Я заплющив очі і побачив Чарлі. Побачив себе шестирічним чи семирічним хлопчиком і згадав, як він сидів за обіднім столом із підручником, навчаючись читати, знову і знову повторюючи слова своєї матері, яка сиділа поруч із ним. Поруч зі мною. Спробуй знову. Подивись на Джека. Подивися, як Джек біжить. Подивись, як Джек дивиться. Ні, не дивися, як Джек дивиться. Дивися, як Джек біжить кричала вона, показуючи на текст своїм загрублим від праці пальцем. «Подивись на Джека, подивись, як Джек дивиться!» «Ні, ні, ні! Дивися не як Джек дивиться, а як Джек біжить! Ти не стараєшся! Прочитай знову, знову!» «Прочитай знову, прочитай знову!» «Прочитай! Дай хлопцеві спокій! Ти лякаєш його!» «Він повинен навчатися! Він на толедачі, аби зосередитися!» «Біжи, Джеку! Біжи! Біжи, Джеку! Біжи! Біжи, Джеку! Біжи!» «Він усе розуміє, тільки повільніше, аніж інші діти! Дай йому час!» Він нормальний, і з ним все гаразд. Він, він ледачий. Я буду повторювати йому, доки він не запам'ятає. Біжи, Джеку, біжи. Біжи, Джеку, біжи. А тоді, підвівши голову від столу, я ніби побачив себе очима Чарлі. Побачив, як тримаю втрачений рай і зрозумів. Я намагаюся Розірвати цю книгу обома руками. Я відірвав її задню частину, видер з неї купу сторінок і пожбурив через кімнату в той куток, де раніше лежали розбиті мною платівки. Я залишив їх лежати там, і їх білі язики сміялися, тому що я не зміг зрозуміти, що ті сторінки мені розповідали. Я повинен. Тримати при собі бодай дещо із того, чого навчився. Благаю тебе, господи! Не забирай від мене гетюсе, благаю. 10 жовтня. Зазвичай уночі я виходжу на прогулянку і блукаю містом. Сам не знаю для чого. Мабуть, хочу бачити обличчя людей. Учора вночі я не міг пригадати, де живу. Полісмен привів мене додому. Я маю дивне відчуття, що все це вже зі мною відбувалося колись. Я не хочу про це писати, але весь час нагадую собі. Я єдина людина у світі, яка може описати, що з нею відбувається за таких обставин. Замість ходити, я плавав у повітрі. Не в ясному і прозорому, а якомусь сірому і сплівкою, яка все вкривала. Я знаю, що зі мною відбувається, але вдіяти із цим нічого не можу. Я йду або просто стою на хіднику і дивлюся, як мене проминають люди. Деякі з них дивляться на мене, а деякі ні. Але ніхто до мене не озивається, крім однієї ночі коли до мене підійшов чоловік і запитав, чи не потрібна мені дівчина. Він повів мене кудись і попросив 10 доларів завдатку. Я їх йому дав, але він зник і більше не повертався. І лише тоді я зрозумів, який же я йолоп. 11 жовтня коли сьогодні вранці я повернувся до свого помешкання, то знайшов там Алісу, яка спала на кушетці. У кімнаті було прибрано, і я спочатку навіть подумав, що потрапив не у свою квартиру. Але потім побачив, що вона не торкалася ані розбитих платівок, ані роздертих книг, ані нот, складених у кутку кімнати. Двері рипнули, і вона підвела голову і подивилася на мене. «Привіт!» «Посміхнулася вона. Ти нічна сова!» «Не так сова, як додо. Отупіле додо. Ти як сюди потрапила?» «Через пожежну драбину і через помешкання фей. Я прийшла до неї розпитати, як тобі ведеться, і вона сказала, що ти поводишся дивно, наприклад, створюєш проблеми із сусідами». Тому я вирішила, що мені час навідати тебе. Я тут трохи прибрала. Не думаю, що ти будеш проти. Я? Я проти. І навіть дуже проти. Мені не подобається, коли мене жаліють. Вона підійшла до дзеркала, аби причесатися. Я прийшла сюди не тому, що жалію тебе. Я прийшла... «Тому що жалію себе». «Що ти маєш на увазі?» «Я нічого не маю на увазі», – знизала вона плечима. «Це як у поезії. Мені просто захотілося тебе побачити». «То чому б тобі не піти до зоопарку?» «Не треба так, Чарлі. Я надто довго чекала, коли ти прийдеш до мене, і ось вирішила прийти сама». «Для чого?» «Бо ще є час, і я хочу провести його із тобою». «Ти зараз декламуєш якогось вірша?» «Чарлі, не смійся з мене!» «Це не сміх, але я не можу дозволити собі проводити час із кимось. Його лишилося недостатньо і для мене самого. Я не вірю, що ти хочеш бути сам один». Але я хочу. Ми провели разом не так багато часу, перш ніж урвали наші стосунки. У нас було про що поговорити і що робити разом. Це тривало недовго, але це було. Було чимось. Погодься. Ми знали, що це може статися. Це не було таємницею, але я... Я не покинула тебе, Чарлі. Я просто чекала, а тепер... Тепер ти знову перебуваєш на моєму рівні. Я заметушився по кімнаті. Але ж це... Це божевілля. У нас немає жодного майбутнього. Я... Я не можу собі дозволити дивитися вперед. Лише назад. За кілька місяців, тижнів, днів, хто його в біса знає, я піду до Ворена. Ти ж не зможеш піти туди за мною. Ні. Погодилася вона. Мабуть, я не буду і навідувати тебе там. Коли тебе заберуть до Ворена, я докладу всіх зусиль, аби забути тебе. Прикидатися я не хочу, але перш ніж ти туди підеш, немає жодної причини для нас обох не бути разом. І перш ніж я встиг щось сказати, вона поцілувала мене. Я чекав, поки вона сиділа переді мною на кушетці, поклавши голову мені на груди, але мене не охопила паніка. Аліса була жінкою, але, можливо, тепер Чарлі міг зрозуміти, що вона йому не мати і не сестра. Знання цього допомогло мені подолати кризу. Я зітхнув. Більше ніщо мене не стримувало. Нам не було чого боятися або прикидатися, тому що так ніколи ні з ким не було. Усі бар'єри впали. Я розмотав нитку, яку вона мені дала, і вибрався з лабіринту, а на виході вона мене чекала. Я любив її більше, аніж власне тіло. Я не вдаю, ніби розумію таємницю кохання, але тепер це було чимось більшим, аніж просто секс більшим, аніж використання жіночого тіла. Це було так, ніби я піднявся над землею поза страхом, поза стражданням, будучи частиною чогось, чогось більшого, аніж я сам. Я піднявся із темної камери свого розуму, аби стати частиною чогось іншого, когось іншого. Щось подібне сталося зі мною на терапевтичному сеансі, коли я лежав на кушеці. Це був перший крок до Всесвіту, навіть за межі Всесвіту, бо саме у цьому ми зливалися, аби відтворити і продовжити людський дух. Розширяючись і вибухаючи назовні, стискаючись і звужуючись досередини, ми відтворювали ритм биття, дихання, серцебиття, день, ніч, ритм наших тіл відлунював у моєму розумі і створював у ньому дивне видовище. Сірий морок піднявся з мого розуму, і крізь нього пробилося світло, проникнувши у мій мозок. Як буває дивно, коли світло приносить темряву. Моє тіло знову розчинилося у великому морі простору омите його дивним хрещенням. Моє тіло тремтіло, віддаючись, а її тіло тремтіло приймаючи його у себе. У такий спосіб ми кохалися, аж поки ніч не перетворилася на огорнутий тишею день. І, лежачи із нею, я розумів, наскільки важливим є фізичне кохання, як необхідно для нас перебувати в обіймах одне одного, даруючи і одержуючи. Адже всесвіт вибухав, кожна його часточка відокремлювалася від іншої – жбурляла нас у темряву і самоту, вічно відриваючи нас одне від одного. Дитину від матері, друга від друзів, і кожен із нас віддаляється один від одного, і летить кожен власним шляхом до своєї єдиної мети. До смерті на самоті. Але любов, вона створює противагу цьому процесу. Любов це акт єднання і збереження. Як ото люди тримаються за руки на палубі корабля, який тоне, аби не дати відірвати від себе один одного. Так само і наші тіла. Вони утворюють людський ланцюг, який допомагає нам не бути зметеними у небуття. І в ту мить, коли я вже готувався заснути, я пригадав взаємини між Фей і мною і посміхнувся. Не дивно, що ті взаємини були легкими. Стосунки із Фей були лише фізичними, а взаємини з Алісою – таємничими. Я нахилився і поцілував її очі. Аліса знає тепер про мене все. Вона приймає той факт, що ми можемо бути разом лише продовж короткого часу. Вона погодилася розлучитися зі мною, коли я її попрошу. З одного боку, про це дуже боляче думати. Але, я гадаю, ми двоє маємо більше, аніж багато людей знаходять за все своє життя. 14 жовтня Я прокидаюся вранці і не знаю, не знаю ані де я, ані що я тут роблю, а тоді бачу її поруч себе і про все пригадую. Вона відчуває, коли щось відбувається зі мною. Вона спокійно ходить по моєму помешканню, готує сніданок, прибирає у кімнаті або виходячи і залишаючи мене на самоті без жодних питань. Цього вечора ми ходили на концерт, але я швидко знудився, і ми пішли на середині. Схоже, я втратив свою зосередженість. Я пішов послухати музику, тому що знав, що я люблю Стравінського, тільки тепер мені чомусь не вистачає терпіння слухати його. Головне лихо того, що Аліса живе тут зі мною, полягає у тому, що я відчуваю необхідність незабаром із нею розлучитися. Мені дуже хочеться зупинити час. Хочеться заморозити себе на цьому рівні і ніколи не відпускати її від себе. Але це неможливо. 17 жовтня Чому я нічого не пам'ятаю? Я намагаюся чинити опір цьому розслабленню. Аліса каже, що я цілими днями лежу у ліжку і... Схоже, я не цікавлюся, ні хто я такий, ані де я є. Потім раптом все повертається до мене. Я швидко її впізнаю і пригадую, що відбувається це напади амнезії, симптоми другого дитинства, як її називають. Старість, старість. Я бачу, як вона наближається. Усе жорстоко логічне. Це результат прискорення усіх розумових процесів. Я вивчав настільки багато і так швидко, що тепер мій розум швидко руйнується. А може, може я здатен цьому перешкодити? Може мені спробувати боротися із цим? Подумай про тих людей у ворені, про їх порожні посмішки, порожні вирази облич, згадай, як вони із всього сміються. Малий. Чарлі Гордон дивиться на мене у вікно. І він чекає. Господи, тільки не це. Благаю. 18 жовтня. Я забуваю те, чого навчився зовсім нещодавно. Мені здається, це відбувається згідно з класичним принципом. Людина... Насамперед забуває те, чого вона щойно навчилася. А чи справді такий принцип існує? Краще подивитися його знову. Я перечитав свою статтю про ефект Елджернона Гордона. І хоча я знаю, що написав її, але тепер мені здається, ніби вона написана кимось іншим. Більшість її змісту я не розумію. А ще, чому я такий дратівливий? А надто тоді, коли Аліса ставиться до мене особливо добре. Вона домагається, аби у помешканні панували чистота і акуратність. Завжди складаємо речі у порядку, миє посуд, підлогу. Я не повинен кричати на неї так, як кричав сьогодні вранці. Вона розплакалася, а я цього не хотів. Але їй не слід було збирати розбиті платівки, порвані ноти і подерту книгу і складати їх акуратно у сміттєвий ящик. Це мене розлютило, збісило. Я не хотів, аби хтось торкався цих речей. Я хотів, щоб вони так і лежали безладною купою. Я хотів, аби вони нагадували мені, що я лишаю позаду. Я вдарив ногою у сміттєвий ящик, розкидав його в міст по всій підлозі і наказав так і лишити. Йолоп. Жодної причини для цього не було. Думаю, я розгнівався, тому що знав. Вона вважала дурним зберігати ці речі. Мені ж нічого не казала. Вона прикидалася, ніби вважає мій безлад чимось цілком нормальним. Вона намагалася догодити мені. І коли я побачив той ящик із сміттям, я пригадав хлопця у вороні і примітивну підставку для лампи, яку він зробив. Я пригадав, як ми його хвалили, роблячи вигляд, ніби він зробив щось гарне, хоча насправді його виріб був потворним. Саме так вона ставиться до мене, і я не зміг цього витерпіти. Коли вона вийшла до спальні і заплакала, мені стало погано. Я сказав їй, «Це моя провина». Мовляв, я не заслуговую мати таку подругу, як вона. Господи, чому я не можу контролювати себе, аби мати право кохати таку? Либонь моїй нормальності настав кінець. 19 жовтня Моя моторика та активність різко погіршилася. Я затинаюся об речі і випускаю їх із рук. Спершу я думав, це не моя провина. Я подумав, що вона умисно переставляє речі. Сміттєвий кошик потрапив мені під ноги, так само, як я наштовхувався і на стільці. Я думав, це вона переставляє їх. Та зрештою я зрозумів. Це координація моїх рухів погіршилася. Я мусив рухатися дуже повільно, аби нічого не перевернути. Це нелегко. Чому я все-таки звинувачую Алісу? І чому вона не заперечує? Це мене теж дратує. Ще більше. Адже в цю мить я бачу жалість на її обличчі. Моєю єдиною розвагою тепер лишається телевізор. Я проводжу більшу частину дня дивлячись телевікторини, старі кінофільми, мильні опери і навіть дитячі передачі та мультики. І я не можу примусити себе вимкнути передачу. Уже пізно вночі я дивлюся старі кінофільми, фільми жахів, вечірні, нічні передачі, передачі для тих, хто не спить. А потім із екрану лунає коротка проповідь перед тим, як канал вимикають на ніч, а десь вдалині майорить смугасто-зоряний прапор. І нарешті, крізь невеличке квадратне вікно, на мене дивиться своїм несплячим оком сітка, яка перевіряє надійність екрану. Чому? Чому я завжди дивлюся на життя крізь вікно? А коли все це закінчується, я... Проклинаю себе за те, що мені лишається так мало часу, аби почитати, щось написати, подумати. І я мав би поводитися із часом розумніше, аніж отруювати свій розум ганебною нісенітницею, яку передають для дитини, котра захована в мені. Дитини в мені, яка вимагає повернути назад свій розум. Я все це знаю, але коли Аліса каже, що я марную свій час, я гніваюся і прошу, аби вона дала мені спокій. У мене відчуття, що я дивлюся телевізор, бо для мене важливо не думати, не пам'ятати, ані про пекарню, ані про матір, ані про батька, ані про норму. Я не хочу більше пам'ятати нічого зі свого минулого. Сьогодні я пережив жахливий шок. Я взяв статтю, якою користувався у своєму дослідженні, статтю Крюгера, аби побачити, чи вона допоможе мені зрозуміти ту статтю, яку я написав. Спершу я подумав, що у мене щось не гаразд із очима, а потім зрозумів. Я більше неспроможний читати німецькою мовою». Я перевірив себе у інших мовах. Все забулося. 21 жовтня Аліса мене покинула. Чи пам'ятаю я, як це сталося? Це почалося тоді, коли вона сказала, що ми не можемо жити з усіма цими книжками, паперами і платівками – які перетворюють підлогу нашої кімнати на справжній смітник. «Залиш усе, як воно є!» – застеріг я її. «Чому ти хочеш жити у такому безладі?» «Я хочу, щоб все було там, де я його покинув, аби воно лежало перед моїми очима, аби я його не забув. Ти не знаєш, що означає, коли всередині тебе щось відбувається, щось... Чого ти не можеш контролювати? Ти знаєш, що весь світ прослизає крізь пальці І треба бачити бодай щось Ти маєш рацію Я ніколи не казала, що розумію ті речі, які відбуваються у тобі Ні тоді, коли ти став надто розумним для мене, ані тепер Але я скажу тобі одну річ Поки тобі не зробили операцію ти не був таким. Ти не валявся у своєму бруді і в жалості до себе. Ти не забруднював свій розум, сидячи перед телевізором вдень і вночі. Ти не гарчав і не кидався на людей. В тобі було щось таке, що примушувало нас шанувати тебе. А тож, навіть такого, яким ти був тоді, ти був чимось, чого я раніше ніколи не бачила у жодній людині. І з недорозвиненим розумом. Я не шкодую, що погодився на експеримент. І я теж не шкодую, Чарлі. Але ти... Ти втратив те, що колись було тобі притаманне. Ти мав усмішку. Пусту й дурнувату усмішку. Е, ні. Вона була справжня і тепла. тому що ти хотів подобатися людям. А вони... Вони знощалися з мене, глозували. Так, але хоч ти й не розумів, чому вони сміються, ти відчував, що коли вони можуть сміятися з тебе, ти подобаєшся їм. А ти їм хотів подобатися. Ти поводився як дитина і навіть сміявся із себе разом із ними. Я не налаштований сміятися із себе тепер, якщо ти нічого не маєш проти». Вона намагалася втриматися від плачу. Думаю, в ту миті я хотів, аби вона заплакала. А знаєш, можливо, саме тому для мене й було настільки важливо навчатися. Я вважав, що це допоможе мені стати таким, як інші люди. Я думав, я буду мати друзів. Тепер, тепер можна посміятися із цього, хіба ні? Щоб завести друзів... Треба мати більше, аніж просто високий коефіцієнт IQ. Це її зауваження мене дуже розгнібало. Можливо, тому, що я не зовсім розумів, до чого вона веде. Щоразу більше і більше цими днями вона не говорила мені нічого прямо. Вона натякала на якісь речі. Вона говорила про них і сподівалася, що я зрозумію, що вона має на увазі. А я слухав і прикидався, що все розумію, проте боявся, що для неї очевидно. Я пускаю всі її думки повз вуха. Думаю, настав час тобі і ти від мене. Ще ні, Чарлі, час іще не настав, не відсилай мене. Ти це зробиш вашим для мене. Ти вдаєш, ніби я можу робити і розуміти речі, які вже лишилися далеко за моїм розумінням. Ти мене штовхаєш до стоту, як моя мати. Неправда. Про це говорить все, що ти робиш. Те, як ти прибираєш за мною в кімнаті, те, як ти кладеш біля мене книги, котрі, як ти думаєш, можуть знову заохотити мене до читання, те, як ти розповідаєш мені новини, аби я намагався обміркувати їх. З одного боку, ти кажеш, що це не має жодної ваги, але все, що ти робиш, показує. Для тебе це має величезну вагу. Ти лишаєшся моєю шкільною вчителькою, а я не хочу ходити ані на концерти, ані в музеї, ані на зарубіжні фільми, ані робити таке, що може примусити мене думати про життя або про себе. «Я не хочу!» «Чарлі, просто залиш мене самого!» «Я? Я вже не той, яким був. Я розпадаюся на частини, і я не хочу, щоб ти в цей час була тут». Ці слова примусили її заплакати. Пополудні вона спакувала свої речі і пішла. Тепер моє помешкання лишається тихим і порожнім. 25 жовтня Руйнація мого організму прискорюється. Я перестав користуватись друкарською машинкою. Надто погана координація. Віднині доведеться писати свої звіти простим почерком від руки – я багато думав про те, що сказала мені Аліса, і раптом до мене дійшло, якщо я читатиму й вивчатиму нові речі, то навіть коли і забуватиму свої давні спогади, зможу зберегти щось зі свого розуму. Тепер я їду на ескалаторі вниз. І якби я стояв нерухомо, то весь час їхав би вниз, але якби я побіг на гору. То, мабуть, перебував би на тому самому місці. Дуже важливо бігти на гору, хоч би що з тобою відбувалося. Отож я пішов до бібліотеки і взяв чимало книг. Я тепер читаю багато. Більшість книг надто важкі для мене, але мені байдуже. Поки я читатиму, то буду довідуватися про щось нове і не розучуся читати, а це найважливіше. Якщо я не перестану читати, то, можливо, лишусь самим собою. Можливо. Доктор Штраус прийшов на другий день після того, як пішла Аліса, тож, я думаю, вона розповіла йому про мене. Він прикинувся, ніби йому потрібні лишень мої звіти, і я пообіцяв йому надіслати їх. Я не хочу, аби він заходив до мене. Я сказав йому, що він не турбувався про мене, бо коли я побачу, що вже неспроможний дбати про себе, то сяду на потяг і поїду до притулку Ворена. Я сказав йому, що волію поїхати сам, коли настане мій час. Я спробував порозмовляти із Фей, але побачив, що вона боїться мене. Мабуть, вона вирішила, що я збожеволів. Минулої ночі... Вона прийшла додому із кимось. Він виглядав дуже юним. Сьогодні вранці хазяйка нашого дому, місіс Муні, прийшла до мене із мискою курячого супу і декількома смаженими курчатами. Вона сказала, що вирішила з'ясувати, чи зі мною все гаразд. Я сказав їй, що їжі в мене вистачає, але вона лишила свої харчі, і вони були дуже смачні. Вона прикинулася, що прийшла із власного бажання, але я ще не став повним ідіотом. Це Аліса або Штраус попросили її зазирнути до мене і переконатися, що зі мною все гаразд. Це добре. Вона приємна стара леді із ірландським акцентом і любить поговорити про людей, які живуть в її домі. Коли вона побачила завалену сміттям підлогу в моєму помешканні, вона нічого на це не сказала. Вона мені сподобалась. Перше листопада. Минув тиждень, перш ніж я наважився писати. Я не помічаю, як минає час. Сьогодні неділя. Я це зрозумів, бо побачив крізь вікно, як багато людей йшли по вулиці до церкви. Мабуть, я лежав у ліжку впродовж цього тижня. Але я пам'ятаю, як місіс Муні декілька разів приносила мені їжу і запитувала, чи я не захворів. «Що я збираюся робити із собою? Я не можу лишатися тут сам один і визирати з вікна. Я повинен взяти себе в руки». Повторюю собі, що повинен щось зробити, а потім про все забуваю Мабуть, легше не робити того, що я обіцяв собі зробити Я й досі маю декілька книг із бібліотеки, але більшість із них незрозумілі для мене Я вже прочитав чимало загадкових оповідань і книг про королів, королев із давніх часів Я прочитав книгу про чоловіка, який вважав себе лицарем і виїхав у світ на старому коні разом зі своїм другом. Та хоч би що він робив, він завжди був битий і зазнавав поразки. Так сталося, наприклад, коли він бився із вітряками, які здалися йому драконами. Спочатку я подумав, що це дурна книжка, бо якщо він не був справжнім божевільним, він мусив бачити, що вітряки зовсім не дракони, і що не існує ані чеклунів, ані з зачарованих замків. А потім, потім я пригадав, що в таких книгах завжди мають на увазі щось інше, щось таке, про що в історії не розповідається, а тільки натякається. Тобто книжка має інше значення, хоча я й не знаю, яке. Ця думка мене розгнівала, тому що я подумав, що раніше мусив це знати. Але читаючи книги, я щодня довідуюся про щось нове, і я знаю, що це мені у чомусь допоможе. Я знаю, що мав би написати кілька звітів перед тим, аби вони довідалися, що відбувається зі мною. Але писати звіт стає дедалі важче. Я змушений відшукувати найпростіші слова у словнику, і це примушує мене гніватися» гніватися на себе. 2 листопада Я забув. Забув написати у вчорашньому звіті про жінку, що живе на протилежному боці вулиці на один поверх мого. Я не знаю її імені і навіть не знаю, який вигляд має верхня частина її тіла. Але і що вечора, близько одинадцятої години, вона заходить до ванної, аби прийняти там душ. Вона ніколи не опускає завіску. І коли я вимикаю світло, то через моє вікно я можу бачити її від шиї вниз, коли вона виходить з ванної, аби витертись. Я... я збуджуюся, коли дивлюся на неї, але коли незнайома леді вимикає світло, я почуваюся нещасним і самотнім. Мені іноді хочеться побачити, яка вона зверху, вродлива вона чи ні. Я знаю, що не годиться дивитися на голу жінку, коли вона цього не хоче, але не можу заборонити це собі. І зрештою, яка для неї різниця, якщо вона не знає, що я дивлюся на неї? Уже близько одинадцятої години. Час для її миття». Тож я ліпше піду дивитись. Листоп. Місіс Муні дуже турбується за мене. Вона каже, те, як я щодня лежу і нічого не роблю, нагадує її сина перед тим, як вона вигнала його з дому. Вона сказала, що не любить – не роб. Якщо я хворий, то це одне. Але якщо я ледащо, то це зовсім інше, і вона тоді не може виправдати мене. Я сказав їй, що я думаю, що хворий. Я намагаюся щодня читати, бодай, потроху, здебільшого оповідання, але іноді мені доводиться читати одне і те саме по декілька разів, бо я не розумію, що воно означає. І мені дуже важко писати». Я знаю, що повинен знаходити слова у словнику, але я весь час почуваю себе дуже стомленим. Потім мені спало на думку, що мені краще застосовувати легкі слова замість важких і довгих. Це допомагає мені заощаджувати час. На дворі стає холодно, але я все ще приношу квіти на могилу Елджернона. Місіс Муні. Вважає мене йолопом, який кладе квіти на могилу миші. Але я їй сказав, що Елджернон був унікальним мишом. Я пішов до Фей через залу, але вона сказала, аби я забирався геть і більше ніколи не повертався. Вона повісила собі на двері замок. Дев'яте листоп Знову неділя. Мені тепер нічим зайнятися. Телевізір зламався, а я щодня забуваю викликати майстра, який би його полагодив. Думаю, я загубив останній чек із коледжу. Я не пам'ятаю. Мені жахливо болить голова. Аспирин не допомагає. Місіс Муні тепер вважає, що я справді хворий, і вона дуже мене жаліє. Вона стає чудовою жінкою, коли хтось захворіє. На дворі стало дуже холодно, і я мушу натягувати на себе два світери. Леді через вулицю тепер опускає завіску. Я втратив можливість милуватися нею. «Як же мені не щастить!» Десяте листоп. Місіс Муні покликала чудного врача подивитись мене. Вона боялася, що я помру. Я сказав врачу, я не хворий, тільки забуваю іноді дешо. Він запитав у мене, чи маю я друзів або родичів, і я сказав, що їх у мене нема. Я сказав, що в мене був друг на ім'я Елджернон, але він був мишом, і ми з ним бігали на випередки. Він подивився на мене дивним поглядом. Мабуть, він подумав, що я схибнувся. Він посміхнувся, коли я сказав йому, що був генієм. Він балакав зі мною немов із дитям і підморгував місіс Муні. Я розлютився, бо він глузував і сміявся з мене. І я прогнав його і замикнув двері. Думаю, я знаю, чому мені не щастить. Бо я загубив свою ніжку кроля і свою підкову. Треба якнайшвидше знайти іншу ніжку кроля. Одинадцяте листоп Доктор Штряус «Підійшов до моїх дверей сьогодні, і Аліса прийшла. Але я не пустив їх до себе. Я сказав їм, що нікого не хочу бачити. Я хочу лишитися сам один. Згодом місіс Муні принесла мені поїсти і сказала, що вони заплатили комірне і лишили їй гроші на харчі для мене і на все, що мені знадобиться». Я сказав їй, що не збираюся витрачати гроші. Вона сказала, гроші – це гроші, і хтось мусить платити за моє житло, бо інакше вона вижине мене геть. Потім сказала, а чому б тобі не знайти роботу, а не бити байдики? Я не знаю іншої роботи, окрім тієї, яку виконував у пекарні». Я не хочу повертатися туди, бо вони знали мене, коли я був умний, і, мабуть, почнуть сміятися з мене. Але я не знаю іншого способу заробити гроші. Я хочу за все платити сам. Я сильний і спроможний працювати. Якщо я не зможу подбати про себе, то я піду до притулку Ворена». Я не хочу приймати допомогу ні від кого. 15 листоп Я подивився кілька моїх старих звітів. Дивно, я не можу прочитати, що написав. Я можу прочитати деякі слова, але вони не мають глузду. Схоже, я дійсно їх написав, але хорошо їх не помню. Я стомлююся дуже швидко, коли намагаюся читати книги, які купив в аптеці, крім книжок із картинками або фотографій красивих дівчат. Я люблю дивитися на них, але бачу про них чудні сни. Вони не хороші. Я більше не буду купувати їх». Я прочитав у одній із тих книг про чарівний порошок, який робить тебе дужим і розумним, і спроможним багато чого робити. І я думаю, продати деякі зі своїх речей і купити трохи того порошку. 16 листоп Аліса знову підійшла до моїх дверей. Але я сказав їй, іди геть! Я не хочу більше тебе бачити. Вона плакала. Я теж плакав. Але я не хотів пускати її до себе. Вони хотів, щоб вона сміялася з мене. Я сказав їй, що більше її не люблю. І більше не хочу бути розумним. Хоча це неправда. Я і досі кохаю її. І ще хочу бути розумним. Але я мусів так сказати, аби вона пішла гет. Місіс Муні сказала мені, що Аліса лишила ще трохи грошей за те, щоб вона доглядала за мною і за Комірне. Але я цього не хочу. Я повинен знайти собі роботу. Благаю, благаю тебе. Не дай мені забути як треба читати і писати. Вісімнадцять листоп Містер Донер стрів мене дуже люб'язно, коли я прийшов до його і попросився на свою колишню роботу в пекарні. Спочатку він із підозрою поставився до прохання, а коли я розповів, що зі мною сталося, він засмутився, поклав мені руку на плече і сказав, «Чарлі, ти мужній хлопець». Усі дивилися на мене, коли я спускався сходами і почав чистити туалет, як раніше. Я сказав собі, «Чарлі, якщо вони почнуть сміятися із тебе, не засмучуйся, пам'ятай». Вони не такі розумні, якими здавалися, коли ти тут працював раніше. А крім того, вони колись були твоїми друзями, і коли вони із тебе сміялися, це нічого не означало. Бо вони не тільки глузували з тебе, вони ще й любили тебе. Один із нових чоловіків, який прийшов сюди працювати після того, як я пішов, Звався Меєр Клаус. Він повівся зі мною нехорошо. Він підійшов до мене, коли я вантажив мішки із борошном, і сказав, гей, Чарлі, я чув, що ти дуже тямущий хлопець, справжній талант. Каже, скажи що-небудь вумне. Мені стало погано, бо з його голосу я зрозумів, він хоче посміятися з мене. Тож я й далі робив своє діло. Але тоді він підійшов ще ближче, схопив мене за руку і закричав на мене. «Коли я розмовляю з тобою, хлопче», – кричав він, – «ти ліпше слухай мене, а то зламаю тобі руку». І він сильно викрутив мені руку. Мені стало боляче, і я злякався, що він справді зламає, як обіцяв. А він сміявся, викручував її, і я не знав, що маю робити. Я так перелякався, що був готовий заплакати. Але не заплакав, а відчув, що мені негайно треба до туалету. Мій шлунок скрутився так, ніби я був готовий вибухнути, бо я не міг втримати те, що в ньому було. Я попросив його «пусти мене, будь ласка», «Мені треба до туалету!» Але він лише й сміявся з мене, і я не знав, що мені робити. Тоді я заплакав. «Пусти мене, пусти!» І зрештою я напудив у штані. Із штанів смерділо, а я плакав. Тоді він мене пустив, скривив обличчя і виглядав наляканим. І він сказав, «Бога радий, я не хтів зробити тобі погано, Чарлі!» А тоді увійшов Джо Карп. Він схопив Клауса за комір і сказав, «Дай йому спокій, ти вошивий мерзотнику, а то я скручу тобі в'язи!» «Чарлі!» – сказав він, – «хороший хлопець!» І кожен, хто його скривдить, відповідатиме за це. Мені стало соромно, я побіг до туалету почиститись і перевдягтися. Коли я повернувся назад, Френк теж був там. І Джо розповів йому, що тут сталося. Потім прийшов і Джимпі. І вони розповіли про все йому. І він сказав, що вони позбудуться Клауса. Вони пішли сказати містерові-донорові, щоб той його звільнив. Але я сказав їм, я не хочу, щоб його звільняли з пекарні, і він мусив шукати собі іншу роботу. Він має жінку і дитину. А крім того, він попросив вибачення за те, що мені зробив. І я згадав, як мені було сумно, коли я мусив покинути пекарню і піти геть. Я сказав їм, що Клаусові треба надати другий шанс, бо тепер він не зробить мені нічого поганого. Проте я ладен побитися об заклад, що я єдиний дебіл у світі, який зробив щось корисне для науки. Я таки щось зробив, але не пам'ятаю, що саме. Але я здогадуюся, Зробив щось корисне для всіх, всіх недорозвинених людей Таких, як я І ті, що перебувають у притулку Ворона І у всьому світі Прощавайте, місіс Кініан, доктор Штраус і всі інші Пи-си Будь ласка, скажіть професору Немурові Аби не дратувався так, коли люди з нього сміються, він буде мати тоді багатько друзів. Дуже легко мати друзів, коли люди з тебе сміються. У мене буде багато друзів там, куди я піду. Пу-пус. Будь ласка, якщо матимете можливість, Покладіть квіти на могилу Елджернона на задньому подвір'ї. Деніел Кіз. Квіти для Елджернона. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали цю книгу. Дякую за ваші підписки та вподобайки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 і допомагайте нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на калідорі.